30 urtektira endaian txipiroi bestantolatzen dela udako itzordu nagusien artean kokatzen da. Izan ere, besta hontara endaiarrak inguruko herrietako bizilagunak eta udatiarrak ere biltzen dira. Txipiroia da produktu nagusia, plantxan edota saltzan prestatzen da. Akelarrekultu elkarteak esaterako 100 kg prestatu ditu eta 250 lagunendako afariak eskaineko dituztela aurre ikusten dute. Asun Mikelarena Akelarre elkarteko kidea. Ba, goizian hasten gara, ba, txipiroiak mozten, eta sukaldatzen. Guk egiten ditugu egun kilo, gutxi gora bera. <coughs> bai, guk egiten ditugu tomatetan eta uh, tintan. No, as, bueno, salsa berdina da. Sarbu bateri, bukaeran, ematen zailo tinta beltza, eta orduan ba, bi desberdin dira. Baina narrizko, salsa berdina da. Bai. Guk ematen ditugu gutxi gora bera, berrunda berruin eta Baino elkarte batzu bosteun, afari edo, edo, edo, edo gehiago. Txipiroi besta arrakastan diko itzordua dugu. Hala ere, bertako jendea izaten da bereziki, besta honetara gerturatzen dena. Udatiar gutxi hanen dira, hala ere, besta aurretik esagotu dutenak beti errepikatzen dute. Jendea unitz hitz etortzen da, afaltzera eta afaltzera esango nuke gehien guan, dibat bertako jendea dela. Endaiarrak, ingurukoak, bon, nozki ere udatiarrak badaude, baina udatiarrak ondartzatik atera eta horrera etorri gutxi izaten da. Etortzen direnak batakite zertara dato zen, edo gut, urtero endaiara etortzen direlako, eta baina kasualidadez etortzen direnak gutxi dira. Txipirei besta ondartza usua narratzaldeko saspiretan abiatzen da. Afariak zerbitzatzen diren bitartean kale animazioak egoten dira. Horta saurten burrumba atxaranga, zarpai banda eta kolpes blai taldeen emanaldiak antolatu dituzte.